Orten goan ere, bilan maiko jai ginen dukeguz, eta azken ortetako eginetara teldua gira, e, frekantazio aldetik, hogei e, mila inguru jende pasatu dela aipatzen da. Hintzineko urteko eginetan egoiten gira oroko horki, baita ostirala beti kalme shot, eta sebogeinik jendea lanean delakotz e, gehiago hau, eta eskola, eta hoja, ahartsekoa beti betetzen da, eta larun bata pausa eguna zen. Jendia bazen azkak Arratxeko uh, zikirua beti bezala uh, Berhtza bat da, berhtza bat, galgan den berhtza bat Eta gero egun, uh, bada jende eta uh, guardiko bazkariak ere saldia dira eta Bez zeruak ere, bada nahi bat, ongillatea eta zuzenki ere uh, mintzatzea ekoezlearekin? Ba, hor, pixka bat uh, merkatu koitzule egiten duelarik uh, harrik Oaxori entzon dut behin beno gehiotan uh, zen publiko hori kontsumadore edo hemengo eskudeunko eh, egita eh, publiko hori nunbait aager eh, zela naitara helddo zela luja ez uste gabian behar bada. Kontentzia bateki lan eh, beren ererosketen egitera heldu zirela, mozkinetaz interesatia galderak pausasatzen eta oh, nunbait behar bada hemen eginaten inda jo guztien eh, ondorio batizaiten alhal da, pixke bat, ba, bat konsentizaziolan hortan.i pixkaat pausatu beharko gusie, baina dehi ondouko hori pentsatzen edo, Bai, bai, hor hondokoari uh, pentsatzen dugu, ez dauzo deuze esalatuko <laughs> badakit uh, galdi hile zilintaikela, bainan, uh, normalki gaia utatia dugu eta gomitatua den eskualdeare bai ba, Leko ere dudai gabe? ere dudai gabe, datan uh, dugu, ezkira no, doztasun batera teldua eta hor ez dakit adaniliotan uh, uh, gure alde ginen den baina uh, inalafiten egine uh, nuke data uh, hau atxiki Berdugu uh, bakantza uh, momentu er kasu egin Eskola denboran behar dugu izan, zenta eh, hostal-aritza eskolek iran orduan, elemento hori behar dugu jakin, eta honokoan ez dakiko beste urteko. Eta gero, gela, hau libro izan behar da, guna idugun eh, datan, eta horre bat dira beste, eh, konkerentzia bada, edo beste bezero batzu pizua dutena, eh, data berdinaren berdinarendako interesatuak direna. Eta so, so, jan, sobera hori guna behar dira, ardidunak ez dira content dizain, ordean... Eh, behar da zerbaiteta eta adostu. Lintuz, gogo emanen du, emengo pasaiari batzuek uh, laborantzari dutzeko? Ah, dena den, uh, elburua hori da ere, ez da dudarik, uh, laborariak beharrezkoak dira, laborariak behar ditugu eta izan izten hogei urteko laborariak edo behoi urteko edo behoi eta emak urteko laborariak uh, denen behar dugu eta zometzuk uh, nahi baute uh, bidez aldatu eta laborantzatu bada Leku eta hori da, elburua kanbia jordean denek sola sori dugu, baina behar da, zinez instalazioa ejestu eta lujak partikatu, laborantza kupurua mantendu eta garatu. Boita da, eh, dira <laughs> lore poteak. Lore baina lurri gabe eta ezta lore ikere. Sexiste <laughs> Se loreak, Pascal. Ba, ezo zoan Hemen gidea, liku lasaiago batean ie jan aurren txokoana eta ikusgarri bat prestatzen aiziste Amaia eta Pascal. Ba ez da ikusgarri bat irakurketak dira. Irakurketak musikan ranbaitu 2, 3 edo lau alboma irakurtzen dizki eta aurrei eta Pascalek musika jotzen du uh, orra, uh, zuzenean. Aurren ain zinean. Haur batzuek nahi dute, behar dute, beraz zapatak kendu behar dira, eta gozo gozo kiliburu munduan sartzeko, irudimen munduan sartzeko. Soina dinetakoak zuzen duela da? O? Ah, denei. Famili guziei, badugu soko bat tipitipienzat, beraz uh, forra, baditu gu batzuk emezortzila betekindia da hor direnak. Bada kontrastea hundi bat, biziki harri gari da, handen uh, arrabutsa eta guzien artean, hemen badala leku lasai-lasai bat, eh? eta horretan alizira girotzen hor, paskal. Ba, ala da, gero, hafet, uste baitugu aur guziak ez dut zela, baita espada beharrik holako giroenerbaturik, bakzu, beti, Pentsatzen dugu, jostatu behar direla, puzgarriak behar direla. Haur hain nitzek, maite hituzte, gero lasaiak ere, do, bada momentu bat, oren bat, bederen, batzutan, uh, nun behar dute, lasaitasun bat, pausatu, eta guk hori oparitzen uh, diegu nun bait, li buru uh, proiektua da hori. Eta buruz buru itena dute, li batekin, momentu batean, hor lasaitu, uh, tranquill, eta... Ez uste, buraxoak ere badaukete nahurtzen, haukak uh, lasaiago dira lasaitu dira lalik, ebe reskiago pasatzen alda eguna. Afet. Nola deten zila? Esti. Eta zer egiten duzu esti hemen? Be, ba, gauzak landatzen ditut. Gauzak landatzen dituzu Nun landatzen ditutzu? Ba... Be... Zer baduzu hor, esku artean? Ba, lura. Lura eman duzu? Nun? Bote batetan. Ah. Eta sekhe landa duzu barnean? Kuya. Eta maite duzu? Mai. Nola diaten duzu su kuya? Gauza guztiakin. Shalda lekin? Mai. Oh. Eta duzu? Mai. Boa, igurika tuko duzu pishkabat, eh? Emanen duzu urat adena beti, eh? Mai. Ongi saindu, eh? Adosh? Mai, adosh. Onadea emengo bisikiona. Kuk sautatu Ebe ukan dutana, sentatu dutana etzem, ez luki kan dut. Deiia etzen finisen. Shore jende zen alzu. Zu keu kan zu ordean. Berdine. Ben ontsagila emen, estoy portaik. Zo <laughs> ik sit ja tenu e... oh, sue, ulolololo. Zo kan zu sie. Amurgesa. Mesobera un dia da horizunetako. <laughs> Emanen didasu biskat. Mai. Oh, ah, eh? Eta serva do sua insignian Lituak. Eta baso nor saremanduzu? Keze Eta hemen bistan da liku uh, bichitatua ainitza bere baita zuk serma duzu hemen, sai gochi usu. Saldiak? Ah? Uh, Ardiaak? Bai. Ha, Oiluak, antzarak. Ez aukentz dituena bere horiek? Bai? Bai. Gaituson Ez gatu baz eta hain bat. Ha. Da, batzi, da, eta itxasuan da horrein. E... Itxasorat egorri duzue. Hemen, mahaietan gira idukiko main eta ikorbitzenari eta ikosten nugu beinat prestatzenari e, klienter eskoiniko jashtar ziko dukangasna? Bai, eta hiken nahi behau baliatu. Zike, idu egunetan ebentzizte? Bai, ni, ni egumena atzo edo bat usteilean zimea. Berle antolatu hordian, uh, okupatzeko, maina untan noraititzaiteko beti? Eta ba, eta gero badu duk lanak ez eh, egitzeko. <laughs> ze salten duzu hemen? Duk, uh, gaznadia bakarrik erdi gazna. Etxekoa eta biologikoa. Guti dira hono biologikoa, ne gaznad? Ba, ditukazten. Ba, duzena bat izango ditukorota, ba. Eta dien diak eusten diak? Ba, ba, ba, ba, ba. lehenik gestatzen. Buzka tipitan, edo nola saltenu ze gehienik? Uh, ba, hua hitz e, handaituk biherdi, na, bestela bosketan. ba, ba gehiena buzketan. Ta kero, ba, bakar batzu jiten dituk uh, osoan txikaena egun afinitzen. Ba, e, baik, e, karreatu egun uzian, eh. <laughs> ah, Eta, biztan denak, gazna inondotik behar dela arnoa, irulegikoa, zeke ementziste? Hori bera. Gaur dinak zeak bakarrik? Eh, bai. Gu gure etxaldea gaur, eta ustiral eta larun batean beste bi etxaldea ziren. Ziek zoine etxaldetakoak zizte? Gua, amestia etxaldekoak, bai gogin. Ziek zer behuzie, zoina nua mota? Ego egiten dugu iru koloreak, beltza, gogia eta xurria. Noizkoak dira hauek, atzamaiten aldiren dakor? Hor, presentatzen dugu 2005-ta beltzean, eta xurian 2006-ak. Zer aurkatzen duzu orako parian den gasna batekin edateko? tradizionalki beltzak edaten dira baina batzen no, gira ere, xuriak iruleiko xuriak hemengo e, kasnekin biziki untsa joaiten direla, eta bai, biziki Goriak, badi atira? Goriak, bai, goriak bai, bai, egio charcuteria ekin, ola, sosison eta bere lekia badu ere, bai Apeitifan edo egio? Apeitifan, untsa freskoek edo, jose batzu ere mainan, a, iruleiko jose batzu ere, edo gori batzu mainan ere zartzen aldira bai. e, Hemen jaztazten uzier? Bai, jender jazta azten, hola, sokmazka presenta azten, elburua zen e, iruegunez, irulegi sokmazka presentatua izaitea, hola, maztizain diferentekin, gure anuekin betan, sokmazka presentatzen dugu, eta, erakusteko ze lan iten dugu. Gusten badera zeru bat, ez, ez da yetxi behar ordean, pena ori da ez zondako maztizain bat eindako hori ikustea? Hori bakotxeak, bakotxeak bera iten du, hori presentak eta indako dake hilo. Eh.